Потім, коли уже голоди з Прагу вони вдовольнили, згадувать всіх і оплакувать встали супутників любих, що з корабля похапала і поїла зажерлива скіла, Плакали так, поки й сон надійшов до них солодковійний, а як лишилася ночі третина і заходили зорі, бурю жахливу неждано Наслав і спорив вітром Зевс, що хмари збирає, й густою окутав і млою море і землю, І ніч із неба спустилася знову. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. Витягли ми корабель І в печеру поставили тиху Затишне місце для німф, та для їх хороводів чудових. Там на нараду зібрав я усіх, і так до них мовив. Досить в нас їжі і пиття у швидкім кораблі, мої друзі, отже не слід нам чіпати корів, щоб не трапилось лиха. Гелію всі ці корови належать і тучні овечки. Богу страшному, який... «Усе бачить на світі, все чує!» Так, говорив я, й вони послухали серцем відважним. Та не вгавав цілий місяць і нот полуденний, і вітер. Інший не віяв тоді, крім нота і східного евра. Поки їм хліба й вина червоного всім вистачало, не зачіпали корів, хоч і як поживитись кортіло. А почало під запасами дно корабля виглядати, товариші мимоволі, на лови тоді подалися. Рибу ловити і птицю, усе, що до рук попадало, вудками, петлями тощо, бо голод їм шлунки тривожив. Вийшов я якось на острів углиб, щоб богам помолитись. Може, з них котрий нам шлях повернутись додому покаже? Отже, коли відійшов від супутників, я далеченько руки вмив, і в затишнім місці від вітру укритим із молитвами до всіх звернувся богів олімпійських. Сон найсолодший злили вони потім мені на повіки. Раду тим часом лиху подав Еврілох товариству. Слухайте слів моїх друзів, що стільки вже лиха зазнали. Кожною смертю немило вмирати людині бездольній, вмерти ж із голоду, в ньому загибель знайти найстрашніше. Отже, давайте гелія кращих корів отберімо і жертву богам принесім, щоб простором небес володіють. А як повернемось ми до Ітаки вітчизни своєї, Храм величезний, негайно збудуємо іперіону, гелію ми багато коштовних дарів принесемо. А як у гніві на нас закорів, круторогих він схоче наш корабель за згодою інших богів погубити. Краще волію, в воді, захлинувшись загинути зразу, аніж поволі вмирати на пустинному острові цьому. Так говорив Еврілох. І всі його думку схвалили. Зразу ж тоді вони гелі, як кращих корів, брали з стад його. Від темноносого бок корабля недалеко паслися широкочолі корови його крутороги. Їх оточили вони, і молитися стали безсмертним. Свіже зриваючи листя із високоверхого дуба, білого, бо на швидкім кораблі не було вже ячменю. А помалившись, корів повбивали і шкуру обдерли. Потім, відрізавши стегна, їх жиром обабіч обклали, згорнутим вдвоє, а зверху сиримішем м'ясом накрили. Та не було в них вина поливати палаючі жертви, то покропили водою і нутрощі смажити стали.